Välkommen till Fyrkantiga ögon. Jag kör hela podden så nu. Nej, jag det, det kan jag inte med. Nej, det förstår jag. Men lite Men det kul. Varit en, ja, för fan. Det hade varit helt absurt att göra. Det är ju coolt. Det hade varit coolt att spela in en hel podd på finska. <laughs> Ja, på, på finska. Men vi skulle nog kunna spela in ett poddavsnitt. Vi säger det här och mm. så låter vi AI göra om så att vi pratar finska. Mm. Jag menar, kan de få Jimmy Åkesson att prata arabiska så kan han väl få oss att prata finska. Garanterat. Det skulle dessutom kännas lite schysst där. <skratt> Ja, det var ett understatement. <skratt> Oh, fan. Jag tycker att han borde lära sig det. Mm. Ta sidan det, dit man kommer. Exakt. Nej, Nu får jag ge mig innan vi får en massa dödshot och grejer. Tänk om vi skulle få det. Det hade nästan var lite coolt. Vi skulle kunna lika gärna säga att varför kan inte Magdalena Andersson prata kurdiska eller någonting? Ja, jo, det, det är Kristersson kan få prata... Det hade varit spännande att se honom prata somaliska. Det är ett ganska fränt språk tycker jag. <laughs> ja, verkligen. Så. Att ja. Vi, vi sparkar åt alla hål nu så att ingen mm. känner sig träffad och kränkt. Ja, nej. Precis. För det vore ju för jävla synd. Men hur har veckan varit? <laughs> uh, jag kan bara säga så här. jag orkar inte prata om den längre. Känner jag. Så jag har bara konstaterat att den har varit bra. Ah, ja. nej men det är väl det svaret som jag, ändå behöver, det var bra okay. Ja, bra, nice. och du då? Eh, ja, helt okej okay. Ja, gött jag, jag, jag, jag är extra trött, men eh. Det kan man vara ibland, det är inte så konstigt Man har ju för jobb, lite så Ungefär så Ja men eh, nu känner jag mig pigg och glad. För nu har jag två pläkter de jag kan sitta och pilla med så att jag eh, inte tappar bort mig i tanken. Mm. Det låter bra, det. <laughs> ja, men eh, har du spelat eller filmat, håller på att sätt Kolla på någon bra film? Eh, eller? Jag har faktiskt eh, sett några saker som jag skulle kunna tänka mig att prata lite om. Gör det. Eh, du vet, jag gillar ju att se om film ganska mycket. Och jag tycker också att. Jag är ganska bra på att komma ihåg film jag har sett. Eh, ibland har man ju varit hemma hos någon på en filmkväll och så har 45 minuter gått och så säger de Jag tror jag har sett den här. Mm. Det skulle ju aldrig hända mig. Men ibland händer det som det gjorde i början av veckan när jag bläddrar bland skräckelserna på Netflix och det blir så här. Ja just det. Den här. Den var jag ju på bio på. Mm. Och det är 20 år sedan och jag har inte sett den sedan dess. Jag ser den ikväll. Och då är det en av de sista filmerna som Wes Craven regisserade. Ja. Eh, filmen Red Eye. Känner du till den? Jag tror fan inte jag gör det. Wes Craven, vad, vad känner man igen från honom? Typ eh, The Hills of Ice. Eh, ja, precis. Och eh, Scream-filmerna. Ja, just är de allra kändaste, skulle jag tro, just nu. För jag The vill säga, vänta lite nu. Inte The Hellraiser, men det är Cl Clive Barker där va? Ja, det tror jag. Jag vågar inte svära på det just nu. Men det, eh, han gjorde väl den här The Last House on the Left som bygger på någon eh, vad fan heter han? Den svenska regissören. Ja, någon jag, ro, har bara, jag har bara Strindberg i huvudet men så heter han ju inte vad fan heter han men, men hur, hur, hur kan vi bara Tappa bort liksom, Ingmar Bergman så där ja tack jag vet inte men jag tror vi har en att han filmade på vi vet fan, men Ingmar... med honom ja precis det är samma tema och det är väl det här en film i genren Rape Revenge heter det väl Mm. Eh, ganska obehagliga filmer får man ju säga men... Det, eh, jag har inte jag har sett Ljungfri Källa men den Last House on Left känns ju väldigt så, som en väldigt exploaterande film eh, då tycker jag att eh, de remaken som har kommit är mycket värre i det ja jag tycker att originalet är mer som en Bergmanrulle i så fall faktiskt, okay. eh, ändå eh, men någon det åter till Red Eye eh, när jag startade den här filmen och den liksom rullar igång så slås det mig att det här var ändå en film som gick upp på bio men den känns väldigt, väldigt B i hur den är filmad och hur dialogen är. Det var bara någonting som slog mig direkt att den känns väldigt billig. Mm. Nu behöver inte det vara någonting negativt. Och jag tror faktiskt att det är så de har velat göra den. Att den ska kännas lite som en B-film på sätt och vis. Men dum och min förvåning När den väl kommer igång Jag kan säga så här När scenerna på flygplanet börjar Fan den är fan nervig Och skitspännande mm -hmm. Så är det Det här var en positiv överraskning För jag trodde nästan att Jag minnes väl ungefär så här. Ja, men den här tyckte jag nog var ganska bra Men då var jag ju för fan 18 år när den kom Undrar om jag verkligen tycker samma idag Men ja, jag får säga att det är en jättevälgjord thriller Särskilt då i mitten av filmen som utspelar sig på det här flygplanet När eh, liksom storyn växer fram Då är han nervig som fan Och ja, väldigt välspelad Och mycket mycket tack vare då att det är Killian Murphy som gör en av huvudrollerna mm. eh, Också ganska tidig film från honom Det är så här 20 år senare vinner han en Oscar Och jag har ju tyckt länge att han har varit värden faktiskt mm. Det är han som bär den här filmen på sina axlar. Där i mitten tycker jag. Han är riktigt, riktigt creepy. Och riktigt gör, creepy? Ja, gör sin roll jätte, jättebra. Rachel McAdams som gör den andra huvudrollen gör ju inte bort sig på något sätt. Men når väl inte upp till hans nivå riktigt. Nej. Sen får man väl säga att tyvärr när de väl landar med det här planet så blir det lite av en och då märker man att Wes Cravens skräckbakgrund med screenfilmer till exempel, att den blir en lite sån här att mördaren jagar henne. Och det känns, du vet, han går långsamt och kommer alltid i kapp i slutet ändå. Han får in det här i den här filmen också och det kan jag tycka mm. att det passar inte riktigt. Det blir lite för mycket, nästan lite parodi i slutet. Det är ju en sån slasher-grej. Ja, och det här kan man väl säga att man kan ju köpa att Ghostface till exempel tål väldigt mycket stryk och mm. bara reser sig upp och kommer igen. Den här filmen har ju varit väldigt verklig, kan man ändå säga, fram tills dess. Men sen tål han hur mycket stryk som helst också. Och det köper man tyvärr inte riktigt i den här filmen. Okay. Så det är lite synd att de valde den vägen. Men eh, där i mitten, då skulle jag till och med kunna säga men den här rullen kan ju hamna på en eh, åtta av tio till och med. Den är riktigt bra. Mm. Men sen får man nog ta ner det i alla fall ett, kanske till och med två snäpp. Okay. Men säg en, säg en svag 7a eller en väldigt stark sexa då, i mm. alla fall. Så den är helt klart sevärd och eh, den kom i skarven där innan alla filmer skulle vara minst två timmar långa så den är ungefär en timme och 30 minuter vilket kändes väldigt, väldigt lagom för den här filmen. Vi gillar filmer som är en och trettio. Ja, eh, det är så. Filmer av den här typen det räcker det ju gott och väl. Eh, nu känner man ju att nästan alla filmer blir väldigt, väldigt långa idag, tycker jag. Eh, det är spännande det säkert... när den senaste generationen, vuxna människor inte klarar av filmer som är längre än 20 sekunder. <laughs> ja, det är fascinerande. Det får man ju säga. Men eh, Man kan säga att allting går över i cykler. Det är inte förvåna mig ifall det börjar komma lite kortare filmer. Så är det igen. Eh, Å andra sidan så nu är det ju så här, jag väljer vilka filmer jag vill gå och se. vilket eh, På bio till exempel. Eller jag väljer vilka filmer jag vill se hemma. Det, det blir väl så då att jag väljer bara filmer som jag tror att jag kommer uppskatta. Mm. Så Det, är det var helt det, naturligt ändå. Det är sällan att det stör mig att de är två timmar. Men låt oss säga om jag skulle vara en recessent som liksom fick filmer tilldelade till mig då skulle jag nog fan tycka att många filmer är för långa idag. Mm. Det tror jag. Men Den här filmen hade ju garanterat varit 30 minuter längre om den hade kommit idag. Och då kan man fråga sig ja, vad, vad hade de byggt ut med i den här filmen som hade gjort den bättre? Jag Ja, finns ingenting. Så den är helt perfekt. 85-90 minuter sådär. Ja, det är fan gött när filmer är. I ja. den längden. Verkligen. Du kan få med mycket på en gång. Ja, det Därför kan vara en Actionfilm säga. från 80- och 90-talet är typ det bästa som finns. Ja. Uh, nu missade jag den, men jag såg att den här gamla klassiker med Wesley Snipes, uh, Passenger 57, eller Passagerare 57, gick på tv häromdagen. Det är väl också en sån som gjorde uh, Wesley Snipes till uh, ja, actionhjälte på något sätt. Mm. Uh, den är också Jag tror att den är 1,24 eller något sånt där, men jag minns när jag såg den senaste, jag tyckte också att det var helt, helt perfekt, att mm. den bara är så lång. Uh, och så har jag väl hört att uh, det var egentligen Stallone som skulle ju ha gjort den rollen, läste jag mig till när jag såg att han skulle gå på tv så Det, det är, är väl kul att från... kolla sådana där grejer vem som var tänkt för vissa roller i början och så blev det inte de mm. Och så såg jag så att då hade de, uh, det var den här movie sign eller movie scene som den uh, hemsidan heter mm. de hade väl plockat ut lite citat från uh, uh, när den kom, hur den marknadsfördes Som den här filmen Och då älskar jag, och det känns också väldigt 90-tal Att den kallades för Die hard i ett flygplan <laughs> Ja, varför har du inte die hard? Jo, det har du visst för vad dum jag är <laughs> Ja, men ja Men det är inte riktigt ändå Nej, flygplats då och ja. några scener på ett flygplats. Det hade ju varit kul med John McLean på ett flygplan. Ja, det hade varit grymt. Och då kan man säga att då hade den här filmen kanske passat honom ganska bra. den så. Det tror jag. Mm. Det är också ett av de coolaste såna här one-liners som är lite bortglömd. Och det här tror jag att vi hade med när vi pratade om one-liners en gång. Uh, när Wesley Snipes då säger till bad guy i den här filmen Always bet on black. <laughs> det tycker jag är... Den är bra. Den är riktigt bra. <laughs> älskar fan one-liners i en sån här <laughs> halvsunkig actionfilmer. Det, det är någonting fint med det. Jo. Kändes det inte som att actionfilmer skulle kunna få en revival för ett tag sedan, men det känns inte riktigt som att det kom dit, eller? Nej. Um, det, det är de här John Wick-filmerna och så har ju kommit. Mm. Uh, det var väl de som det där bara var fullt drag med action. Kom det finns väl fyra va? Eller hur fan är det nu? Jag kom både att jag lovade en elev inför jullovet förra läsåret att jag skulle kolla på John Wick på lovet och så skulle vi prata om den efteråt. Mm. Den eleven tog studenten idag. Idag. Eller eh, Idag så är, alltså den tog studenten Jajaja. i dag. Mm, okay. Bra, blev jag påminn om det nu Typ eh, drygt ett år senare mm, ja men det kommer, det, no det kommer alltid någonting emellan Det, det vet <laughs> folk som har lyssnat på den här podden nu Att bestämmer mig för någonting Så kommer det tre saker emellan också och så, Men det blir av men mm, Det blir det Eller så mm. blir fem saker emellan det. Vill du sticka emellan med någonting som du har sett Kanske Om den är eller spelat för den delen. Det som jag har sett, som jag har mäktat med i, i, i mitt, vad ska man säga, sömndruckna tillstånd som jag har haft dygnet runt, eh, har varit Seinfeld faktiskt. Ja, fan vad nice. gott. Det, det kan man ju alltid damma av. Ja, och det är ju, även om jag har sett hela serien förut så är det många avsnitt som jag har glömt för är så inne i helvete många avsnitt. Mm. Men det senaste som jag kollade på är ju när George ska, när han förlovar sig och ska gifta sig. Han sitter på stranden där och bara kollar på alla människor som är lyckliga par och har barn. Ja. Och han bara, men vad fan? Ja, men hon och jag hade det väl ändå bra? ja. Och jag tycker att hela den säsongen har någonting att han hela tiden går runt med kalla fötter. Mm. Och han lyckas väl en gång få det där bröllopet uppskjutet bara när han börjar gråta. Ja, det, det är så in i helvete roligt. Ja. När, när de ser där på kaféet hur någon liksom säger ja, jag förstår att du är ledsen men jag kan verkligen inte gå. Nej. <laughs> och hon sitter och grinar och säger ska du ha dina på frites förresten? Och så bara tar han dem. Och hur han blir helt förhexad av det här nästan. Och bara gå fram till honom och skakar hand med honom. Det är väldigt kul. Det, det är en det är, det är sån bra liksom moment of surprise att okej, okay, nu ska han skjuta upp det här. Och börja med att böla själv. Ja. Och lyckas. Ja, det är... Och så tycker jag det är precis när Susan går med på det där. Och sen kommer hon på och säger men vad händer nu? Det tycker jag också är väldigt roligt. <laughs> Nej, så de, den säsongen och de två säsongerna Före det tycker jag är Helt fantastiska Det här måste vara säsong sju någonstans va? Ja, det är det ja. Säsong sex tycker jag är bara Genuint jävla astrevlig att se Mm Så det är väl det som jag Man klämmer Kanske mellan ett och tre Avsnitt så, efter jobbet Ja, det är Alldeles, alldeles lagom, faktiskt. Och sen har väl ströspelat lite mer nu. Eh, fick pausa säkert och lite grann. För det, det är inget spel man spelar när man är har en så att säga lite tröttare vecka. När man har sovit lite ojämnt. <laughs> Då är inte det den typen av spel man ska spela för att bli bara förbannad när det inte funkar som jag vill att det ska. Eh, no. Men däremot så tog jag mig en liten tur i Sega Mega Drive-träsket och körde igenom Castlevania Bloodlines igår. Okej. Okay. Fan, vilket bra spel det är. <laughs> <Ja>. <laughs> det, det pratas för lite om det. Sen vet jag att det är ett känt spel och kanske ett av de bästa till Mega Drive så sett. Men om vi ser hela Castlevania-serien så känns det väldigt bortglömt i jämförelse med typ ja, första spelet, Super Castlevania och eh, Symphony mm. of the Night. Ja, okej. Okay. Jag tycker ändå att eh, Bloodlines, eller The New Generation som det heter i Europa, om man är uppvuxen med det. Jag började spela det först i vuxen ålder, så att eh, ja, skitsamma. Castlevania till Sega, så kan vi säga. Mm. Ja, det är fan ett av de bättre i hela serien. Ja, intressant ändå. Och du kan ju välja mellan två karaktärer. Sen väljer jag alltid piskgubben, John Morris. Mm. Som tydligen ska ha någon koppling till... Är det Jonathan Morris, som man heter? I ja, det här, det här kan du mycket, mycket bättre. Bram Stoker-boken, jag tror det. Ja, okej. Okay. Och att det ska finnas Jaha. någon typ av... Ja, ja. Ja, okay. släktskap däremellan alltså till mm. Bram Stoker novellen eller romanen heter det, inte novell samtidigt som han då på något sätt är besläktad med Belmont klanen ja. det, det, det, blir <laughs> lite, det blir lite rörigt men skitsamma det är ju en, ändå är ett spännande spel och så, och så utspelar det sig i hela Europa eller ja med japanska mått med hela Europa. Alltså från eh, Rumänien som Transilvanien ligger i väl. Mm. Ja, Jag tror det? det gör det. Ja. Det stämmer bra det. Rumänien, Ungern, där kring. Och sen så är vi i Tyskland och England och i Frankrike. Alltså det som typ amerikanerna ser som Europa. Så tror kommer inte ihåg... Jo, jag tror fan sista banan är i England. Och då är det väl som liksom i den Bram Stoker-boken att Dracula flyttar till England. att tycker jag att det låter som en så himla fin plats. Ja, exakt. eller filmen det. för den delen. Mm. Jag läste den boken för några år sedan. Alltså, fan, ja, fan, den är seg och ta sig igenom. Ja, det är det ju. Det är ju väldigt sån romantik på sätt och vis. Ja, väldigt jag många jag. karaktärer att följa. Mm. Ja, eh, hade nog inte flygit så mycket idag, kanske. Men det är ju en klassiker ändå, så är det ju. Ja, alltså hade man komprimerat den och kanske skippat några bikaraktärer Precis. som man inte är så intresserad av att följa så hade den varit mycket bättre. Exakt. Där är det ju, tycker jag ändå, filmen gör ett ganska bra jobb. Ja, visst gör den det. Det kan jag inte säga någonting emot. Det är, den är bra. Men i alla fall, så... Om man har möjlighet på ett eller annat sätt att spela Castlevania till Sega så fan, gör det. Alltså det, det är sjukt bra. Det enda jag har sett av det egentligen det är ju från de här Angry Video Games ja, Castlevania-special kan man ju säga. Mm. Och det tycker väl att är man van vid Super Castlevania så behöver man vänja sig vid vissa saker när man spelar det. Det är att man inte kan slå med piskan åt alla håll och så vidare så det att det, det känns som ett litet steg tillbaka till de tre första. Kan det vara så? Eh, ja, på ett sätt. Du kan på det till seger piska diagonalt och rakt ner när du hoppar. Ja, ah, okej. Okay. Och sen kan du, om du sätter piskan upp i taket så kan du svänga med piskan och det kan du göra i typ alla tak som du kommer åt. Mm. Så du behöver inte vara någon specifik grej som du svingar i utan det är taket. Ja, ah, okej. Okay. Jag dog på några sådana ställen när jag körde det igår. Så kan du så kan du köra med en annan karaktär också. Det är Eric LeCard. Jag vet inte om det är någon form av. Om det ska vara en ättling till allda eller någonting eller vad det nu kan mm. vara. Som har spjut och då är det en helt annan karaktär, och då går man då har man en annan rutt genom banorna. Okej. Okay. Så till exempel om du kör som John Morris, så kommer du till ett ställe där du måste svinga dig med piskan genom genom att piska taket och svinga liksom genom för du kan inte hoppa över det stupet Nej, okay. och dit går det då inte med den andra karaktären utan då ska du hoppa uppåt för någon sån här Super Mario 2 hopp att du duckar en liten sekund och sen kan du hoppa svinhögt ja. så då är det lite annorlunda med hur du klarar vissa banor i det spelet mm. okej, okay. det är ändå en kul grej tänker jag ja och kul att kunna välja mellan två karaktärer också. Så definitivt, kör det. Mm. Om ni inte har gjort det tidigare. Nej. Bra. Hade du sett någon mer film förresten? Uh, inte en film. Men uh, jag tog mig faktiskt uh, en sån här free trial på 30 dagar på Amazon Prime för att uh, uh, jag började börjat att kolla på Fallout-serien. Just det, det var ju... Och där kom ju alla avsnitt ut direkt, så det tänkte jag, den här kan jag nog vara klar med efter helgen, om jag bara kämpar på lite. Ja, för jag såg en eh, reklamposter på den, på den bussplatsen här utanför, när jag eh, kom in från jobbet. Okej. Okay. så, jag, jag, jag tittade bara lite så, för, lite, förbi lite snabbt, och så kollade jag på en av karaktärerna. Fan, han ser ju ut som en av de här gubbarna i... Jaha, fallout, ja. Ja, okej. Okay. Mm. <laughs> ja. Eh, och jag får säga, nu har jag sett ett avsnitt eh, nästan så det som en pilot känns det, nästan. Den är strax över timmen. Och kort och gott kan jag säga så här, jag fick mer smak. Jag tyckte faktiskt att det här var ganska bra. Kul. Eh, jag tycker verkligen att eh, det börjar ju innan bobberna faller. Det är ju ingen spoiler så. Mm. Eh, och då tycker jag att de har fångat den här designen lite modernt 50-tal kan man nästan kalla det lite så. Hur allting ser ut. Ja, ja men det är 50-tals futurism så det skriker om det. Mm. Och det tycker jag verkligen att de har fångat i hur hemmen ser ut, vad de har på sig för kläder och de här klassiska TV-apparaterna och robotarna som finns i himmet. Det känns verkligen fallout från spelen. Um. Och sen får man ju följa lite där i början i ett sånt här volt och det känns väl också kul att uh, det är där man börjar. Det är inte mm. någon som är ute i den här öde marken direkt utan uh, de börjar ganska lugnt i ett ganska behagligt tempo men ganska snabbt så spårar det ju ur också kan mm. man säga. Och fram något annat så har jag reagerat på att de har vågat vara blodiga. Det är några som här riktigt näslig scener med mycket blod och huvud som krossas av en hagrebrakare till exempel. Fan vad gött, för du kan fatta vad tråkigt det har varit om man gjort en fallout-serie och så är den liksom PG-13. Ja, eh, det behöver man verkligen inte oroa sig för här. Eh, jag tycker också att storyn som de har valt känns väl igen lite från flera spel. Så kan man väl uttrycka det. Mm. att Jag tror att de har lånat lite här och där. Kanske allra mest från det tredje och fjärde spelet. Mm. Um, så jag har verkligen fått med smak. Och den här känner jag att uh, ska jag kasta mig över. Och se klart så snabbt jag bara kan. Um, för de har också hintat dem lite. Lagt ut lite sådana där. Um, man kan se att det döljer sig lite sådana här. Vändningar i den här storyn. Som lär komma längs vägen. Jag tycker också att tjejen Ella Purnell, känner du igen henne? Nej. Nej. Saksamma, hon har gjort lite film här och där de senaste tio åren, något sånt. Kanske någon uh, känner igen om jag ser henne, men namnet uh, säger min dig, men jag kast på namn överlag. Tycker också att hon är en ganska bra, är det Vault Dweller, det heter. Mm. Uh, man kan köpa att hon har växt upp i den här världen uh, så. Och med sin bakgrund och hur hur man har påverkat av det här och växer upp under så här speciella förhållanden kan man väl säga. Det som jag tycker att om man kollar på den så säger de ju också att det är också en svart komedi och att det ska vara mycket satir. Jag kan väl tycka att det här när de driver med vår värld genom satir, det har jag fnissat åt några gånger i det första avsnittet. Däremot så tycker jag att det som ska vara humor i den här har jag inte tyckt funkat alls. Det har verkligen känns inkastat på ett så märkligt sätt. Och även om jag kanske att jag kan förstå att de kanske har. Det är svårt jag vill inte säga för mycket nu. Men jag har fattat att det har varit några små detaljer som kanske händer i bakgrunden. Som jag tror att de vill att man ska säga, kolla vad han ligger och gör. Men det blir bara så att Fan vad det där kändes märkligt. Det där var ju inte roligt. Det fanns ingen finess bakom det där. Nej. Och det, om det blir för mycket sånt det är nog det som kan falla den här serien tror jag i så fall. Okay. Att de försöker vara roliga men eh, det finns ingen tanke bakom skämten. Tyvärr ja. kan det vara så. Men eh, ja. Det måste ju nästan vara väldigt extremt för att det ska bli kul. Man får lära sig om Mel Brooks-filmer och de här Sucker Brothers-filmerna. Ja. Där händer det hysteriskt men, roliga jag, saker. Men, jag redan. kan väl kasta ut så här lite. Det, det, alla de här detaljerna som till exempel uh, har man spelat de här spelen då förstår man ju att uh, Brothers of Steel kommer ju vara med. Mm. Uh, och det är ju redan uh, en, lite scener från dem i den här filmen. Och så är det en när de filmar en barack. Uh, och så har det varit ganska allvarlig stämning hittills, alltså det har varit, man har förstått de vill visa att det här är en, en grym värld som är jävligt tuff att leva i och Brothers of Steel, de ställer krav på sina medlemmar mm. och så är det en scen de filmar genom baracken och så ligger det en person och runkar <laughs> och jag kände, det, det blev bara så, här, men det där passar ju det där var inte jättekul Nej. men jag tänker att de vill säkert att ja, de gör det i den världen också fan vad roligt men det känns liksom bara apart från hela ja, det stämningen det. och hela det, kontexten. Ja, det gjorde det verkligen. Så det, det, det får inte bli för mycket av den humorn. Det är lite grann som, ja men Fallout, det har ju humor. Vi, vi har mm -hmm. in lite runkskämt. Ja, det, och det, det passar inte tycker jag inte. Däremot så har det ju varit några skämt som kanske att om man växer upp i ett sånt här vålt så blir det naturligtvis så att man är ju släkt med väldigt många Mm. Så det har varit eh, några skämt om det här släktskapet som har varit lite fnissiga. Mm. Eh, men det, det får ni kolla på och se om ni reagerar på det också. Men eh, det var så där att ja, det där var lite kul. För det där kan man tänka sig att hade man växt upp eh, och byggt upp en ja, familj med ett ganska fåtal personer under 200, 300, 400 år så blir det vissa problem till slut. Till exempel att många är släkt med varandra. Och då ja. har det varit några sådana lite ja, som kändes mer spott om. Det där har jag nog funderat på. Men hur löser de det där? Ja, de skämtar om det lite. Det ja. var kul. Det blir då som blir en br det nästan... bruksort i Dalsland. <laughs> ja, exakt. Så, jag, det har jag ändå kommit lite jag tyckte till exempel att Uncharted-filmen var helt okej, okay, sådana här sundas action. Mm. Den kan jag till och med tänka mig att se om någon gång. Vi hade Last of Us som var väldigt, väldigt bra. Så jag var ju lite rädd att den här Fallout-serien skulle bli det här, att det skulle slå tillbaka lite nu. Ja, nu var det en sån här tv-spelsadaption som, som blev ganska kass. Blivit det blev en boll. Ja, precis. Det hade inte förvånat mig om det skulle bli så, men jag, jag kan redan efter ett avsnitt vara ganska trygg med att säga att den kommer inte vara dålig den kommer inte vara världsklass heller. Den kommer nog kort och gott vara bra. Och det... den är redan förnyad för en säsong till såg. Så är, de ska väl köra vidare på den här nu. Det är ju för sig ganska bra spel att göra en serie på. För världen är ändå ganska stor. Mm. Och man kan släppa hur många spel som helst i samma värld. Och det finns alltid någonting intressant att upptäcka och så vidare. Och. Ja. I spelen så är det ju ändå, det går ju ändå från liksom det här öde postapokalyptiska landet från stad till stad. Och i alla fall tycker jag framförallt i de tidiga Fallout-spelen att varje stad har sin egen karaktär. Mm. Speciellt i Fallout 2. Ja. Mm, Där är ju varenda absolut. stad unik och du skulle ju kunna bygga ganska mycket på det universumet även i serieform Mm. Så det är väl egentligen ett ganska bra spel att göra en serie på. Sen är ju spelen kända för sin svarta humor som man ja. måste kunna översätta. Och det verkar ju inte som att de har gjort det bra i första avsnittet i alla fall. Nej, det, det tycker jag inte. Det har varit lite. Ja, några saker har varit lite roliga, men uh, allra närmast. Det har varit för mycket det jag har tänkt så här, nej, nej. Det där blir för barnsligt. Mm tyvärr, men som sagt ett avsnitt, är sju kvar de kanske kommer ligga kring timmen allihop så förhoppningsvis så kanske det kan bli lite bättre i kommande avsnitt vi får se, men det är det och så tyvärr så har jag ju läst lite recensioner också och det här med humör, det återkommer väl hela mm. tiden att det är det som många klagar på det är lite svårt med personer som inte är roliga som försöker vara roliga om du förstår vad jag menar. <laughs> ja, jag vet precis vad du menar. Det tydligaste exemplet på det, det är väl den nya eh, Ett pärlom till farsa som kom. Ja, jävlar jag jävlar ju med han som är med i eh, The Office bland annat. Och baksmällan. Ja, baksmällan är han ju med. Är han med i The Office? Mm, det är han. Jaha, det visste inte jag. Han är ju Andy i The Office. Okej, ja. Där han hela tiden gör allting för att försöka vara rolig. Jag tyckte dock att den filmen var ganska kul. Ja, det kan jag väl också tycka att jag skrattade. Den är inte i närheten så kul som Chase-filmerna, men Nej, men jag skrattade åt en del saker redan, helt klart, men framförallt då så blir det så övertydligt att han har fått en roll där han ska vara rolig utan att vara skitrolig i den mm. typen av roll. Ja, det blir, det blir lite konstigt för han är ju han är ju jävligt bra i The Office att vara Ja, liksom... han är ju bra i baksmällan också men mm. när han skulle leda den här typen av klassisk film där Chevy Chase liksom eh, kunde gå och öppna en dörr roligt Mm så det klarar han inte av riktigt tycker jag Sen kanske inte bara är hans fel Det är väl manuset som Som vanligt blir för det överdrivet idag Men Chevy Chase hade Eller kanske har det som Leslie Nielsen också har Du vet <laughs> Kan se ut som en väldigt seriös och proper person Men också vara helt jävla absurd <laughs> ja om du förstår vad jag menar. Ja, absolut. Kan ge liksom ett väldigt seriöst intryck och så är det helt sjukt. Det är det som gör det så jävla kul. Mm. Jag håller med. Att det är en normal person i en jävligt absurd värld. Mm. Och som har helt sjuka sidor. Som dyker upp lite då och då. För det får ju inte bli för mycket. Nej, absolut. Och det är ofta det blir för mycket, tyvärr. Mm. Ja fan, den, den finessen kan och sakna på ett sätt. Ja, det gör jag också. Jag tror inte jag har sett så många av den. Det känns som att vi återkommer till det här typ var, varannat ja. år. Ja, verkligen. Men jag Det är väl det det, det också tänka på vad jävla svält födda vi är på den typen av komedier. Mm. Nu pratar jag inte nödvändigtvis om liksom spoof-filmer och sånt där utan bara att det är roligt på riktigt. Mm. Inte det här att det ska vara lite intelligent humor och lite samhällsnära och det ska finnas någon tanke bakom som återspeglar samhället det här året humor. För det mm. åldras jävligt dåligt. Ja, det är ju det. Tyvärr. När kan det varit den sista gången man gjorde en riktigt rolig komedifilm? Var det typ 2007 eller något sånt där? Med eh, Superbad och de här. Ja, Pineapple det... Express, jävligt kul. Mm, det stämmer nog bra. Det är ungefär då. Seth Rogen har ju inte det på det sättet. men Han är bra på att kunna vara en normal person mm. som mm -hmm. kan kuka ur lite grann. Och ja, han är ju duktig på det, serien. det måste jag ju säga Det är han ju riktigt duktig på, faktiskt Han är bra på att spela en normal person Som slappnar av med att knarka lite grann. <laughs> ja Han känns också som att man inte har sett på ett tag nu Ja, verkligen Jag vet inte, jag orkar inte ens börja gissa på När, när det var så När jag såg honom i något nytt Men det... Han är väl Nästan i vår ålder va? Jag kollar lite snabbt Seth Rogen Född 82 Så ja, lite äldre Men jag är i mm. vår ålder är han ju Det får man ju säga Ja, han är som Fredrik Hellermann i Lancer <laughs> Ja Är han 41? <laughs> Skojar <laughs> Ja, vi får ta det lugnt nu så att han inte skickar arga messenger-meddelanden ännu. Mm, igen? <laughs> Nej, förlåt Fredrik. Skriv gärna. Han har alltid en lugnt. bra poäng. när han Ja, går det, kan man väl, det kan man väl lugnt säga. Om vi ska vara allvarliga nu och inte bara ja. skoja på hans bekostnad. Men ne, vad gjorde han Men en Rogan? Ja, det känns som att han också skulle kunna gå över till röstskådespelare. Ja, det, han har ju en jävla bra röst för att göra det dessutom. Så, ja, ja, det är ju Super mario kommer jag på nu. Ja, exakt. Sen har han väl gjort... Ja, skitsamma. Det var inget. Vad? Kung för Panda, så är det de heter. Gör han ju också. Men det var väl länge sedan de kom, eller? Ja, men det kom ju en ny nu. I år. Vad oh, fan? Så den har de ju eh, dragit igång igen kan man ju säga. Eh, och så är de här eh, vet du, så, eh, de filmerna som de här Minioner, Minions mm. de var ju med i några andra filmer först tror jag. Eh, som handlar om någon Duma bad guy. Me. Ja, precis. Despicable Me är de ja, från. Ja, precis. Exakt. Och den gör han väl en roll i också tror jag. Minioner. Ja, ja, det är jättekonstigt. Nåväl. Mm. Aldrig gillat dem. Nej, jag har inte sett dem ens. Nej, men alltså de karaktärerna? Ja, nej, nej. Det är ju helt uh, meningslöst. Ja, det är det. Det är totalt meningslöst. Mm. Va, va, vad hände med kiss och bajshumorn? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Den borde väl få ett ordentligt revive ganska snart. Ja, för det är fan kul på riktigt. Mm. <laughs> Exakt. Har du något annat du har spelat eller sett på? För att hoppa tillbaka på rätt spår igen lite. För jag kände att du på och kuka ur. <laughs> Vadå, vi har väl aldrig kuka ur förut? Nej. Det har ju varit Top Notch-content varenda gång vi öppnat käften. <laughs> ja, verkligen. Okej, okay. du stoppade mig från att spinna vidare på eh, en önskan om er kiss och bajs humor i film det är, mm. det är det som är grejen eh, I mean, Tidigare i podden har jag pratat mycket om att jag kör mycket randomizer, speciellt Alling to the Past och Super Metroid och gärna de två tillsammans som en värld mm. Det är visserligen i ett ganska tidigt alfa-stadium nu, en quad- Randomizer på gång mm, okay. eh, Som eh, ska Gå att spelas på ett Super Nintendo Alltså riktig hårdvara mm. Där de har satt ihop eh, första Zelda Första Metroid, A Link to the Past Och Super oh, Metroid Jesus, fan jag får panik Bara jag hörde berätta om det <laughs> Jag är typ sur Över att den inte eh, Är ute in public <laughs> Det finns ju en... Kan man, kan man prata i termer som kända speedrunners när det gäller retrospel? Ja, jag vet inte. Kan man det? Är, mm. med en av dem som kanske är bäst på att speedrunna Link to the Past mm. är Andy. Ja. Fan. Han var det länge sedan jag kollade på. Ja. Andy Lasso. <laughs> bra namn. Ja, det är ett jävligt bra namn. Men han streamar ju då och då när han kör den här kod-randomizer. Han är väl en av de här som testar den. Mm. För det är väl det, Du måste väl hela tiden testa skiten ur en randomizer speciellt då när det är fler spel som blandas så att du inte blir softlockad på grund av att det är väl mest item randomization i de här spelen. Att det är föremål i spelet som flyttas runt. Och då får man väl Helt enkelt, eh, inte vet jag, peta in algoritmer i koden. Att vissa typer av föremål måste vara på vissa ställen, beroende på var någonstans du är i de olika spelen. Så det blir väl ja, en okay. hel del att hålla koll på. Så då är det väl sådana som är proffs på de här spelen som får köra dem. Han kan säkert. Eh, eller han kan köra Super Metroid helt okej okay också. Så han har några streams. Nu har jag bara kollat på dem i efterhand på YouTube. Mm. Men jag känner ändå lite grann. Men kan man inte bara skita i och gömma det och bara släppa det i alfa stadium så får väl alla vara buggtestare och ösa ja, det dem med mig. Det kan man ju verkligen fråga sig varför de inte gör. Det kanske är lättare med de som speedrunner-spelen och som... Kan de så pass mycket att de vet i vilken ordning som det är möjligt att ta vad för att ta sig vidare? ja, ja. Det är för sig, men jag fattar att du verkligen vill <laughs> att du är sugen på att testa, det förstår jag. ja, ja det, det skulle ju det skulle vara drömmen. <laughs> men eh, Så för att stilla det här behovet av randomizer så har jag eh, ja, provat lite olika grejer. Främst i Nintendo 8-bit nu då. Jag har nämligen som en favorit på min datamaskin på webbläsaren där. Där finns en lista med alla spel som har randomizers och så uppdaterar de den listan då och då. Det är mycket smidigare än att göra en gogglesökning. Och det kan ju vara allt från första Super Mario till eh, inte, eh, vet jag, Starfield eller vad det kan vara. Och den brukar jag ändå kolla på regelbundet. Ibland kan jag ju fastna i det där och sitta i tre timmar och så bara. Nej, det, det blev visst ingen randomizer idag. Eh, men eh, jag har kört eh, randomizer på första Zelda. Det var nog den första randomizern jag någonsin körde. Eh, och då var ju ja, item randomizer typ och dungeon randomizer Att de ändrar formen på alla dungeons mm -hmm. Och sen tror jag att jag hade lyckats få till den här randomizern Att du kan få vilken item som helst genom att döda en fiende okay. Så att jag fick ju både röd ring och eh, magiska svärdet genom att döda en fiende på det sättet så blev inte den som så rolig. Men det var i alla fall mitt första det Super Metroid, tror jag, var första randomizer jag körde. ja ah, okej. Okay. Och då hittade jag en randomizer till ett spel jag spelade jävligt mycket när jag var yngre. Mm. Eh, för övrigt ett sådant spel som jag också tycker att folk eh, inte pratar så mycket om och det är Battle of Olympus. Ja, oh, okej. Okay. När man mishmashar alla möjliga typer av grekiska hjältar till Orpheus och Evredike. Mm. Som är som en grundmyt man utgår från storymässigt Men det man gör i spelet är kanske mer Herakles och Jason och de här. Okej. Okay. Skitsamma. Det spelet såg jag <laughs> hade fått en Item Randomizer nu i alla fall. Det var ganska kul faktiskt. Det som hade lyckats med i det spelet. Eh, ja, dels är det spelet ganska svårt att navigera sig igenom och klara utan att ha en guide eh, för det är lite åt Simons Quest hållet i att det kryptis är svårt aha, så. ja fan, då förstår jag att det är tufft <laughs> det, har, det har liksom sådana stunder där man bara, vart fan ska jag någonstans, plus att det är svårt så in i helvete Ja, det kan jag. det, men alltså det förstår ju bara när jag hör hur du berättar om hur det funkar så förstår jag att det är tufft. Grunden i spelet, alltså hur det ser ut och hur man spelar det, är ju ganska super-mega-likt. Sälda ja. 2. Eh, men jag tycker fan att det Battle of Olympus är svårare än Zelda 2. Och då snackar vi fan. Svårt jävla spel. Ja, för Sälda 2 är inte helt lätt. Det Nej. får man ju ändå <laughs> konstatera. Och sen måste du farma jävligt mycket också. Så. Men om man bortser från det så är det ändå ett jävligt fascinerande spel. Jag, om jag inte är helt jävla ute och cyklar nu så är spelet gjort av två personer. Bara två? Ja. Mm. Man och hustru. Jaha, okej. Okay. Jag tror att hon gjorde grafiken och han eh, skrev koden. Mm, okej. Okay. Ja, men sådana stories är roliga faktiskt. Att det faktiskt går att lyckas med något sånt här när man, trots att man bara är två. Ja, riktigt. alltså rent grafiskt så är det ett jävligt snyggt spel till 8-bit Och det är väldigt varierande platser som du är på i, i Grekland som där du utspelar sig. Sen är det väl vissa platser döpta efter, liksom stora regioner i Grekland, och så är det inte ens rätt rent geografiskt. men det tror jag nog att ja, ja. de flesta skiter i. Må så vara <laughs> dem. Det är bara jag som får för mig och nörda in mig på sådana saker. Eh, till spel som typ knappt ingen bryr sig om. Eh, men där körde jag en item randomizer i alla fall. Det var rätt kul. Eh, just det, det, jag skulle säga som var så fascinerande är att du behöver inte generera en ny seed. Vilket betyder att en seed är den Det är spelet som du ska spela och så har alla items flyttat sig till de här platserna. Det är en sid Sen gör du kanske en okay. ny sid då är alla items på andra platser. Alltså den här slumpgeneratorn som placerar saker på olika ställen. Ja, eh, okay. På den här randomizern så slumpas det varje gång du startar spelet. Mm -hmm. Så du behöver inte liksom eh, köra in en romfil på någon... Eh, randomizer randomize program eller en hemsida som har det inbyggt och göra nya okay. roms för varje gång du vill ha en ny sid, utan det blir en ny sid varje gång du startar spelet. Ah, ja, okej. Okay. Då förstår jag. Det var, jag hann inte komma så långt. Jag ville bara prova det lite, grann. Men det finns fan potential mm. där. Så det ska jag nog köra lite mer av. Och ja. sen hitför... du får streama. Jag jävlar ja. Det har jag glömt att man kan göra. <laughs> sen hittade jag någon ny randomizer till första Zelda som slumpgenererar typ hela världen. Okej. Okay. Så hela layouten i hur spelet ens ser ut ser helt annorlunda ut. Ungefär som en ROM-hack. Och det som jag tyckte var lite problemet är att världen ser jävligt rörig ut. Aha, okej. Okay. Och det kan jag tycka med såna här romhacks på äm, kända spel. Jag tror mm. att en av de mest kända är den här Zelda Outlands tror jag den heter. Eh, typiskt person som är som gör spelet och är speltestare samtidigt. Ja. <laughs> att du försöker göra en del av spelet utmanande men det ska vara utmanande för dig som gör spelet. Ja. Vilket gör du gör det nästintill omöjligt för en person som inte kan det i huvudet. Ja, just det. Eh, lite sådana vibbar fick jag av den randomizern. Ja, och, det, är alltså, det, det är nästan bara så det enda jag kan komma och tänka på som är närmast det. Det är när man gjorde banor i det är typ Mario Maker. Så kunde ja. det bli så. Bara där, liksom. Ja, precis. Nu ska jag göra en svår bana. Och så när man spelar den själv som har gjort den så... Du kan den ju utan till och då blir den ju ganska lätt. Mm. Men egentligen är de kanske inte superlätta om du kör dem helt blindt eller man ska säga. Nej, exakt. Men den, den kommer nog försöka ta mig igenom ändå. Mm. Det, jag, får, jag får väl se det som att nu ska upptäcka världen på nytt. Ja, det gör du rätt i tycker jag. Och gå och elda buskar och sånt där. Precis som jag gjorde på tidigt 90-tal där. <laughs> ja. eh, sen körde jag också en randomizer på Super Mario 3. Mm, Okej. Okay. Eh, jag tror att jag har gjort, kört den förut men då var den inte så utvecklad så varenda sid jag gjorde var typ exakt samma och eh, bakom märkligt. Man, de har bytt ut fiender som gör att du inte kan klara vissa banor. Du vet sådana här banor, där flygande kopatropas. Så som ja. du ska hoppa över ett stup och så ska du studsa på den Koopa för att komma vidare. Mm. Så kan det vara att de byter ut en motorfisk eller någonting. Har, eller okay. en gomba. Då är du ju körd. Ja, jo, Då tack. får du göra en ny sida och hoppas på att det blir bättre. Nu tycker jag okay. tyck, tyck, tyck att den har blivit lite bättre så att när jag startar spelet, jag började värld sex och tar första banan i värld 6 och då kan det lika gärna vara första banan i värld 5. Så man har ingen aning om vilken bana som man kommer att spela. Nej, okej. Okay. Eller i vilken, vilken värld man kan börja i. För det är rätt svårt. att börja sig på Mario 3 värld 6 när du inte har några items eller någonting. Ja, det, det kan jag tänka mig. Och sen kan det vara lite knicksiga banor innan du kommer till första svamphuset och så vidare. Eh... Plus att alla fienden har bytts ut. Mm -hmm. Det tyckte jag var ganska kul. Det kan bli en spännande utmaning. Jag har kört väldigt många Super Mario World eh, randomizers, men inte så mycket Super Mario 3. Nej. Så det är väl det som jag har eh, gjort lite grann. Förutom att spela Castlevania så har jag ströspelat och testat saker för att ja. hitta någonting att eh, engagera mig i tills jag kör Sekiro igen. Ja, men det låter väl som det är någonting som passar dig alldeles, alldeles utmärkt, kanske. Mm. Och köra lite randomizer då, helt ja. enkelt. För ni vet hur det är här, jag kan inte spela ett spel mer än en vecka i taget. Sen <laughs> måste jag ta en paus. Ja. <laughs> Och spela 20 nya spel. Ja, så kan man också ha det. <laughs> Ja, jag vet, det är ju helt obegripligt, men jag, jag, jag trivs med att göra så. Men jag, jag är bättre ja, nu på att hålla mig till ett spel, men nu behöver jag komma ifrån lite. Jag försöker ändå tänka att ja, men det kanske är för att eh, jag växte upp med Amiga och hade liksom ett 50-tal minst spel, piratkopierade givetvis. Ja, och så bläddrar ja, så man det. bland de här disketterna att ja, det här blir kul, det här provar vi och så kör man det tills man dör eftersom Amiga-spel oftast är eh, snygga men eh, kanske inte riktigt anpassade för att spelas ibland och så det man att det är lite balt det är cool musik det är tuff grafik, roliga karaktärer man dör på första banan, kan man vara klar med det här spelet och så kontroll, eh, AA och sen ut med disketten och in med ny och testa nästa spel. Mm. Och så kan man alltid hoppas på att det är en cracker-grupp som. Vänta nu, är inte det. Ett fult ord att säga cracker. En crack-grupp. Nej, det funkar ja. inte heller. Jo, då det funkar. Jo, men det måste man måste kunna säga cracker-grupp. Utan ja, att använda jag. sig av någon. <laughs> det är inte ens ett uttryck i Sverige. Eh, <laughs> men ett, eh, ja, ett cracker-team som har crackat spelet, alltså tagit bort den här, de här, olika varje gång du startar spelet så kommer att säga, ja vad är det tredje ordet på 50 och sidan i boken du har fått och så måste du ha köpt spelet för att kunna kolla upp det ordet, skriva i det ordet och sen får du spela spelet ja. så man tagit bort det kopieringsskyddet och så brukar man vara alltid en dröm när man kunde välja evigt med liv och såna här grejer på de här så man att det var liksom innan spelet börjar så kommer en meny okej, vilken bana vill du börja på Vilka, hur många liv vill du börja med eller vill ha evigt liv Evigt livmätare eller vad det nu kan vara, tryck på F1 mm. för det tryck på F2 för det, och sen klickar man på musen och så kommer man vidare till spelet efter fem minuters laddningstid då kunde det vara så att man bara liksom byter diskett efter diskett för att hitta de här spelen med inbyggda fusk så att säga Ja, Okej okay. ja, Det är också en uh, Intressant sak <laughs> Absolut Och, då, och det, och det är kanske är det beteendemönstret Som jag formade i barndomen Som är, finns kvar Ja, absolut De neuronerna är fortfarande starkt är Kopplade och kommunicerar Mycket väl med varandra mm. Och det, det blir ju det bra till slut ändå Tänker jag, så det behöver inte vara något negativt det här Nej, nej, nej, nej. Det är, bara, det är ju segt för dig då när jag ska köra ett spel så vi kan diskutera det och sen ja, jag, ska, jag, jag håller på att klara de här fem spelen också. <laughs> ja, men det är ju väldigt fascinerande. Det är, det är bara roligt faktiskt. Ja, det är. Ja. Har du någonting mer som du vill ta upp? Nej, jag har nog eh, tagit, alltså det jag har spelat är att jag har fortsatt på det här Studio Valley mm. och så tror jag att jag liksom kommer att klara mainquesten för första gången, ordentligt mm. den här gången då. Så det det känns ju kul att göra det en gång faktiskt när jag faktiskt har tyckt om det spelet så pass mycket. Ja. Och sen får man se ifall jag orkar ta mig an och liksom det finns ju massor att göra efteråt. Ett par dungeons till att ta sig an. Liksom. så det, Vi får väl se ifall jag orkar med det helt enkelt. Mm. Annars så har jag inget mer faktiskt. Nej det har egentligen inte jag heller Jag skulle säkert kunna börja prata om någonting helt annat Men vi ändå pratat en stund nu Och nej, yes. inte lika långt avsnitt som det brukar vara Men det är en sån vecka nu Och sen får vi väl ta då, nästa vecka så får det väl bli Mannen från Mallorca och Akira Jajamensan, det låter jättebra tycker jag Bestämmer vi det? Då bestämmer vi det Ja då ska vi knyta ihop säcken, solen, vi är där sax och sammanbinden, är det så? Exakt, säga? ja, exakt så är det. Fan, det har satt sig ändå. Vi kämpade ja, med det, det där vi, i början. Det då. har vi verkligen gjort. det. Och så inser jag att det, det är väl fem år sedan någonting vi börjar med det så det borde man Antagligen. inte Antagligen, uh, så är det. Men vad bra. Ska vi tacka de som har stått ut och lyssnat på oss då i 55 minuter. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Det är alltid lika härligt att veta att folk lyssnar på det här drabblet. <laughs> och jag skulle faktiskt dagen till ära passa på att tacka alla tre gånger. Vi... ser är